Bueno, Xulio Vamos a falar con un Recoñecido humorista gr Gráfico caricaturístico Caric Caricaturista Esto <ríe> Y ensayista Y muchas otras cosas más e vamos a darles buenas tardes Boas tardes, Siro López. Hola, boas tardes. Moi boas tardes. Encantado de saudarvos. Moi boas tardes y, y, e moitas gracias por atendernos, Siro. Que sab... sabemos que estás ocupado e, e, e, no, e... bueno agora xa non estou ocupado. Bueno, ah, pois... Pues... Acabo de sair da... <risas> nun xantar unha un periodista un amigo periodista un agora xa estou a vosa disposición totalmente agradecercho moitísimo, de verdade e felicitarte, diante de, de nada polo feito de que teño entendido según a Xer nos, nos comentou que xeche xe un agasallo a Galicia porque non, non, non a Xunta sino a Galicia pois eh, eh, con eses, con ese teus traballos con esa tua creatividade que, que parece ser que está exposta no Parlamento non? Si, sí, eu...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 230 de esas 2000 caricaturas para montar unha exposición no marco escénico maravilloso do Parlamento mm. en un corredor amplo é, mm -hmm. é claro, é unha maravilla, o edificio é unha maravilla e a montaxe tamén, a montaxe que fixio a ser é moi bonita. É ovo reprodución de, de, de das caricaturas dos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 vai vai vai ser itinerante non sei o tempo que vai estar no parlamento só tampouco sei eu uh -huh. pero vai ser itinerante entonces recorrerá as máis importantes cidades de Galicia e uh -huh supoño que elevarán a Madrid, a Casa de Galicia de Madrid, e eh, tamén poden despedirla por aí, sí. e eh, se non poden ir enteira, porque a maior non te desite para tanto, pero se poden repartir O galla, o galla que, que, eh, que podamos disfrutar dela, porque pues, creo que sí, a, okay, eh, de, a tua creatividade está, xea, non somente de humor, sino tamén de retranca galega, que ademais está plasmada no que ti eh, dibuxaxe, non? sí bueno, a retranca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 cando se nos fai unha pregunta que non nos conden responder, decimos, eh, por un lado ti xa ves, e polo outro, que queres que che diga? Que é eh, eh, <risas> eh, unha maneira de non dizer nada, ¿verdad? pero quedamos moi ben. Sí, sí. entonces por exemplo, a miña nai, que era unha señora da aldea, pois cando cando facía o caldo e non tiña sal, e dicía, mamá, pero este caldo está soso e dicía a miña nai, o sal non é bo,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 Sí. Difícil uh -huh. uma, Sin comprometerse Sin, sin meterse en isso E esa coletilla Que eh, queres que te diga Tamén no, acompaña qualquer claro. tipo de Resposta Claro, ti ¿no? eh, claro, pensa por exemplo Hai unha viñeta de Castelao Onde o taberneiro Botalle unha cunca de viño ao cliente E eh, pregunta O taberneiro, que tal o viño e O viño devía ser malo Porque o cliente diz eh, Bueno, de vai molla e como refrescar, refresca. Si <risa> sí, sí, tanto que si sí. en lle dixo nada malo. No, no. no claro. Ah, eso, claro. Es, es, eh... Todos estas estas publica, bueno, este traballo esteus estaban publicados xa, ¿verdad?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 como me jubillei no 2006, cando aínda estaban na campaña electoral, eh saíron gobernando o, o goberno bipartito o, o bipartito, no? Entón, entón eran os PSOE e o, e o Bloque, bloque en Entón, Quintana, entón sí. nas seguintes eleccións ganou, ganou Feijóo, leva ganado varias. Él desde un tiña nada, porque pejubilar. Uh -huh. Pero entón, para que a colección quedara o máis completa posible, como si se estivese, vale. si estivese ainda no periódico, escollín uns cantos temas que me parecían interesantes e fixen as caricaturas. E divertínme moito, como como cando estaba traballando no periódico. <risa> bueno, tía, a tú a tua creatividade non desaparece así como así. No. E ao mesmo tempo, bueno, pois eh eh tamén lle deche actualidade, lógicamente, é o que que ti ten que xe fezer, claro. Fazer, claro, así, claro, claro, claro. Eso, eso representa algo que, bueno, do, do que nos temos que sentir orgullosos todos os galegos, porque y tanto do, que sí. Plasmar esa forma de ser nosa non é non é tan sencillo. Non, non. No, claro, bueno, nada, nada eh...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 xa un par de anos facendo eso, dixenle, pero eu estou debuxando a historia da, da autonomía galega. Uh -huh. e, e estou escribindo a historia da autonomía galega, pero en de escribila con letras, estou escribindo-a con líñas. Claro. Eso foi a única comunidade autónoma de España onde se fixo. Uh -huh. Realmente, eu botei contas foi outro día e devín de facer oito mil 8.000 viñetas sobre a, a autonomía galega o que pasa que non todas tiñen a mesma importancia non todas saíran igual de ben non todas as conservaba porque, por exemplo, eh, Fraga nos anos que foi presidente pois, cando vía unha caricatura que lle gustaba pedía, sí. entón a voz de Galicia enmarcaba, enmandaba ya un día que tiven que ir ao seu despacho eh... Dixo-me, veña, veña por aquí. E levou-me así a un lateral e dúas paredes estaban cheas de cadros con mm. caricaturas meus, pero desde abaixo, desde, desde o chan hasta o teito. <risas> e podía, oh, ver podía ver tranquilamente 40 caricaturas. Dije, home, voxe facer unha foto que Si, si, sí, si, sí, sí, faga, faga a foto. E conservo a foto. Está el rodeado de caricaturas. Entón, tampouco eu y ven todas, porque hubo conselleros que as quixeron, eh, mm. en fin, pero das que me quedaron, das que me quedaron eu escollín, as 2000 que me parecían mellores, por ganidade, mm -hmm. por Jolín, tal, regaleidas a, ao, a, ao Parlamento. A Parlamento, si sí, sí, 2000 sí. mil, que, por certo, non están, non, non están expostas todas, pero as que están paga a pena velas. Sí, sí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 prácticamente toda a historia da autonomía galega desde que se constituíu o primeiro parlamento desde que aparece como presidente Fernández Albor, es decir, va en, en fin, vai pasando día a mes a mes ano, ano uh, claro. e desde esas 230 pois está está todo eso, no? Sí, sí. O, o, a traxectoria histórica de Galicia, sí, de, sí. pois, pois... exactamente. Sí, exactamente. Sí. acabas de decirlo moi ben, a traxectoria histórica de Galicia dibujada. Así ah. mesmo é, en caricatura. Sí, claro, claro. caricaturador, que claro, cando ti fas unha caricatura, a xente ri. Sí. Porque dí, pero coño, como é este home, que non se lle... Que, que, como está ponendo... E, sin embargo, parece-se. Sí. Porque aí está o bodo caso, que lle cambia os rasgos, esas Soy xeras de... por aquí, esas xeras por lá. Pero é el eh, é ele mellor incluso que non retrato. Entón, xe iso produce risa, non? Sí, a caricatura claro. sempre ten un efecto cómico. Sí. Pero eu non me conformaba con facer un... Con ter un efecto cómico. Eu quería contar a verdade que estaba sucedendo nessa noticia sí, sí, sí. exactamente, reflexar así, reflexar a realidade de... as, sí. as veces os meus compañeros titulaban dunha maneira mm. e eu na miña caricatura daba outra versión mm. porque se eu pensaba que o que estaba pasando era dunha determinada maneira mm. e os meus colegas que escribían vían o doutro do e bueno, pues tira a túa versión que eu dou a miña porque eh... o que, que quería contar a verdade eu non, non fixe en periodismo para servir sí. a, un, a un determinado partido político ou unha determinada ideoloxía eh... a miña intención era contar a verdade sí, sí. Que, o, que o lector eh, soubera pá través de min o que pasara e isto foi tanto así que o director da Voz de Galicia que se chamaba Juan Ramón Díaz e que é un un director mítico dentro del periodismo galego sí. pues también decían, pero el de Galicia no tiene en eh, línea editorial, decía sí, sí, sí, sí, sí, o editorial da de Galicia son as caricaturas de xe <risas> claro, non era certo pero el que xeo quedaba moi ben ¿no? No, claro, pero, eh. a, a pesar de que quedara ben ou non, decir dicir uh -huh. vostedo que pretendía, ou polo menos que estamos entendendo do que nos está dicindo é que pretendía mm, plasmar e reflexar a realidade coa sí, co, sí. co, co súa creatividade mm, caricut, caricut, claro, caricatura claro, claro, claro, porque mira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 agora xa non existe ningún deses, deses barcos pero fíxose o porta aeronaves príncipe das tuiass que era tapamos era a repera momento momento É unhas fragatas que se, se mercara o, o proxecto aos Estados Unidos e que eran as fG Bueno Pou era o proxectista das cámaras de máquinas desas de desas eh, fragatas tiña traballando comigo a seis ou oito eh, de liñantes máis xoves eh, eh, vamos cando dixen que que marchaba da voz de de de Bazán, a oficina técnica de Bazán, para ir traballar a Voz de Galicia, os meus compañeiros de Bazán pensaran que, que eu toleara. Sí. porque porque eu xa no, xa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 Guions, os únicos cursos de galego, os únicos cursos de galego que se fixeron na televisión galega, fixen e vos diose, dirixina, coordinei a, a, a, a, a produción de todos eles, non? De maneira que eu traballei moitísimo, pero teño que dicir que durante toda a miña vida non fixen máis que equivocarme, cada vez que chegaba a, a un cruce de camiños sempre escollía o que non debía,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 agradecemos xo moitísimo, Siro mm, bueno, pois pues, eh, eh, estes eu, minutos pa. que nos dedicache para nos foi, foi un placer e ademais un orgullo mm, para mi tamén, home moitas grazas, eh, seguiremos en contacto eh, agradecer xe moitísimo a túa conversa de hoxe a, a vosa disposición sempre unha aperta moi forte e un saúdo moi cordial para toda a audiencia moitas grazas, Siro Fernando, señoras e señores, diciomoslles adeus. Ata o vindeiro xoves. Que a noite sexa voso descanso, a rúa a a liberdade e deico xoves que vén. Moitas gracias, a to, que aí dusaintes. Ata o Gracias, Fernando. Gracias, Julio. Como non deico xoves. que veño. <risa>